Dravý pán, zavolal mě, proto ho vyslyším. Budu s ním v jeho nouzi. Milí bratři, milé sestry, chci vás vítám v bohoslužbách na neděli invokávit na první posti neděli. Je pojmenovaná podle žálmu, který stojí od dávna už na začátku bohoslužeb tohoto dne. Zavolá mě, proto ho vyslyším. Hospodin slibuje všem, kdo se mu svěří v modlitbě. Až mě bude volat, odpovím mu. Budu s ním v jeho nouzi. Víme, že tu je Boží slovo pro ty, kdo volají k němu. Je to Boží slovo nejenom pro nás, je to Boží slovo pro všechny, kdo trpí. Protože ten, kdo tady promlouvá, trpí s nimi. Ještě víc, jeho syn trpí za nás. A to je cesta, to je tématem postního období. Postní doby, na, ve které provázíme svého pána na cestu do Jeruzaléma přes jeho utrpení až na kříž. V tichosti srdci myslíme na svá provinění. A samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova a činy, každý za sebe upřímně odpověďme na tyto otázky.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 Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas z mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Pak říká ano, po odpůvěc? věřím. Věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili, jsi ochoten odpustit, význej odpouštím.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 Syna i Ducha Svatého. Amen. Já volám k Tobě, Pane Bohu. Bohuží Bože, ti nám dáváš milost, abychom se 40 dní připravovali na Velikonoce. Prosím Tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova, utrpení a vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého Žije a králuje na věky. na pokušení, jako my, ale nedopustil se šípu. Přistupíme, tedy s jistotou k abychom došli k milozřebenství a nalezli milost a pomoc pravý čas. Blazejí těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají a. Teď to kameno kamenů jsou chleby. On však odpověděl. Je psámost, nejenom chlebem bude člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tu to vezme dável do svatého města, postaví ho na vrcholek, chrámu a řekne mu. syn, syn Boží.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 Ukážeme mu všechna království světa i jejich slávu a řekneme mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, nebo ti je psáno, hospodinu, bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho dňábel opustil a hle, Anděle přistoupili a obsluhovali ho. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Moje na slovo Evangelium odpovíme vyznáním své víry. Věřím Boha všem Tvořitele neběr dní i v dneších chvísta syna rozhodně Pan máme naši hod, jen město šlost a směra Narodil se z mějí paní, trpěl byl upřiželán, umřel a byl kořen. Se do kekla, třetího dne vstal Stoupěl na věcí, sedí na věcí Boha od odsvěšenou cílou, odkud přijde soudit živé mnagrafe. Věřím v důvod zavářenou, svatou církou odstvou, svatý v obcování, věří odpuštění, těla z změtlí a život věčný. Amen. Váši milá sestrou, základem dnešního kázání je oddíl z 13. kapitoly Janová evangelia. Když to Ježíš řekl v hlubokém zármutku, dosvědčil, Amen, Amen, pravím vám, jeden z vás mě zradil. Účetníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z účedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: Zeptej se, o kom to mluví. Ten úředník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil, tedy skivu, vzal ji a dal Jidášovi, Iškarotěkému synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho satán. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učin hned. Nikdo to u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebuji na svátky, nebo dát něco k chudim. Jidáš přijal Skivu a hned vyšel ven. Byla noc. Tolik. Sojanova evangelia. Milí bratři, milé sestry, tyto různé oddíly textu ze posledního z posledního večera Ježíšova se účetníky se z pravidla, čtou také na zelený čtvrtek. Třeba to stejné vyprávění o tom, jak Ježíš říká Amen. Právím vám, jeden z vás mě zradí. Jsme zvykli číst na zelený čtvrtek, ovšem včetně slova na ústanovený večeře páně které tady v Janově evangeliu nejsou. V Německu při, během posledních let provedli nějakou změnu těch pravidelných čtení a textu kázání. A při té příležitosti se ten Marek, to čtení z Markova Evangelia, nahradil s Matoušem, ovšem zase tam teď chybí právě tato Ježíšova slova. Amen. Pravím vám, jeden z vás mě zradí. Zatímco na první postně neděli se teď odcitl text, který jsme slyšeli. Zase bez slova ustanovený večeři páně. Však Oba však patří k sobě. Tato slovo a to svaté jedení. Ta vina těch a Ježíšová hostina z hřišníky. Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Tato slova Ježíšova jsou všude, ve všech čtyřech evangeliích. a tato Jeříšová slova, asi mezi prvními křesťany byly stejně známy a populární, jako samotná slova ustanovený. To se člověk pamatuje. A asi se Víc i ta formulace jeden z těch, který se mnou napláčí chleb v téže mise. I tato slova jsou doslova, vyskytuje se doslova na všech místech, ve všech evangeliích. Zřejmě se i zde jedná o starou církevní tradici. Jeden z těchto dvanácti, nejbližších, to chtěl Ježíš říct, jeden z těch, kdo tady sedí u mého stolu, jeden z těchto bude. Ovšem Janovou evangelium těmto Ježíšovým slovům dává odlišný směr odlišný, smysl. Jan to předělá a výsledek je nedorozuměný, nepochopený útředníků. Zatímco v Markově evangeliu Ježíš označuje, naznačuje, že jeden z nich to bude, že jeden z těch nejbližších kamarádů ho zradí a oni říkají, snad ne já. Ježíš ještě oznámuje, že bědá tomuto člověku, ale zůstane v tajnosti, kdo to bude. U Jana je to docela jasně. Ježíš jim to přece ukáže jednoznačně, když říká Ten, kterému teď dám to jídlo, a podává jídlo dalšovi. A přesto oni to nechápou. Nerozuměli teď Ježíšovu gestu, nebo nerozumí jeho slovu. Když to čteme, milí bratři, milí sestry, si uvědomujeme, že Jan nám tady nepodává přesný zápis toho, co se dělo. Jednak by to asi nemohl, protože píše svoje evangelium mnohem později, ale on to, on to ani nechce. Právě početná situaci nedorozumění nebo nepochopení úředníku. vyplývá i z toho, že ta Ježíšova slova jsou v tuto chvíli až příliš velká, příliš mocná, než aby ho mohli toho uchopit. Ježíš ví o tom. A Ježíš říká takové o tom něco. Ježíš to on v té situaci nejspíš řekl tak, jako to máme napsáno u Marka, ale zde také podává to soustou, který toho zradce identifikuje. Takže vlastně jim to ukázal, ale oni se toho v tuto chvíli nevšimnuli. Tak bychom to mohli představit tu situaci. My se díváme na toto čtený jinak. Prožíváme postní dobu jako dobu, když prožíváme s Ježíšem tu jeho cestu do Jeruzaléna. Když se hodně věnujeme tomu Ježíšovému utrpení. Nejenom v posledním týdnu, ale také v těch v postných nedělích provážím, provázíme Ježíše na jeho poslední cestě. Ale díváme se nejen na něho, ale i na sebe. Postný doba je čas pokání. A mám za to, že i evangelista Jan to takhle pochopil, že učeníci se dívají na Ježíše ale se i na sebe. Amen, právím vám, jeden z vás mě zratí. To působí strach. A my nemáme ten bezpečný a pohodlný odstup od tohoto děje, abychom to nepocitovali také. Nejsme u toho diváci, ale jsme s Ježíšem spojení. Sedíme také u jeho stolu a Ježíš oslovuje i nás. Jeden z vás mě zradi. To není tomu, čemu se dneska říká whistleblowing, nějaké prozrazení tajemství. Nešlo o to, že Ježíš těm Prozradil, že v 6. hodiny večer Ježíš bude na té zahradě, kde ho můžou zatknout. To nebylo podstata věci, ale ta zrada byla hlouběji. Bylo to zneužívání Ježíšovi důvěry. A jak je to možné, že jeden z těch nejbližších Ježíše zradil, jsou různé historické úvahy, proč Jidáš vlastně to udělal, co udělal. Mohl by to být jenom on? Ne, nikoliv. To by mohli jiní dokázat. Z různých důvodů. A my nejsme tak naivní, že bychom si mysleli, že my nejsme schopen tomuto. Ale jo, my jsme všeho schopní lidé. Všechny učeníci se kladou otázku, jestli to můžu být sami. A pak se ptají, pane, kdo to je? Řekni nám. Tak jednu věc nedělají tady ty Ježíšovi učenici. Neukazuj jeden na druhého. A už vím, kdo to bude. Už vím, kdo to tady pokazí. Neukazuje jeden na druhého, ale ptají se Ježíše. Pane, kdo to je? Jsem to já? Bojí se. Učenici se dívali jeden na druhého v nejistotě. O kom Ježíš mluvil? Každý začal myslet o sobě. Jsem já schopen takové zrady? Motivy můžou být různé. Prý to jídář dělal za 30 stříbrníků, za 30 stříbrníků prodal svého pána. Ale hraje do toho, jisté jiné věci, sklamání, netrpělivost. Nakonec Ježíše zradil. Ale to zlo není v těch stříbrnicích. To zlo není v nějakých nejakých v nějakých vnějších příčinách. To zlo bydlí v člověku, a ty motivy ho dají teprve na ven. Motivy jsou druhoradny. To hlavní je to, že jsme všeho schopný lidi. A jako takový schopný lidi dostáváme příležitosti k hříchu, nekonečně mnoho příležitosti. všude a vždy i my. Jidáš není v tom sám, říká Janovo evangelium. Jidáš jistě měl své důvody, Jidáš možná o tom přemýšlel, ale rozhodující pro evangelistu je to, že vstoupil do něho Satan. Zdá se, že Jidáš ještě není rozhodnutý před tím, teprve když Ježíš ho krmí, on to sousto přijímá, pak se to všechno rozběhne. Tak Jidáš, nebo to zlo v jídáši se uchopí příležitosti. Nebo lépe řečeno, Satan se uchopí jídáše, získá moc nad ním a už to nejde vzít zpátky. On sám se neovládal, neovládal, takže satan převzal kontrolu nad ním. To se může zjevit různý, různým způsobem. Svedený si najde důvody zklamání, doutnající hněv, nějaké doby přání, které mě ovládá, kterým dávám prioritu, anebo pevné vztahy, velká láska, zamilovanost všecko to jsou příležitosti. Co evangelista Jan nám chce říct, A jsou tyto motyvy a příležitosti cokoliv, my nejsme loutky. My nejsme ti, kdo bez vědomí se dostane do hříchu, ale každý den se rozhodujeme a je potřeba skutečně to, aby abychom se oddělili od Boha, aby ten satan tady nás uchopil. Mohu se rozhodnout pro zlé Aniž by mě Bůh v tom bránil. To je ta skutečnost, ta reální skutečnost, který prožíváme jako křesťany. Každý den jsem mohu rozhodnout pro zlé. Mám svůj hříšný sklon a hříšný čin je teprve druhý krok. Budu mít příležitosti. A jestli padnu nebo ne, to je otevřený. Ríš tu ve svém mě bydli a dostanu se k bodu, když buď to soustou příjmu nebo ne, že vezmu s pokrem z pokrojem z Ježíšovy ruky. Ale teď je to zajímavé, že ta soustá přichází právě od něho. Jan píše, že nikdo to nepochopil. Ježíš o tom ví, co bude. Ježíš si je vědom a Ježíš předá toho dáše satanovi. Nebrání tomu, dokonce ho posílá, říká mu, to, co chceš udělat, udělej rychle. Ježíš je smutný, zalmoucený, emocionálně rozbouřený, ale předává to soustu Jidášovi. A ten jde do tmy. Ježíš bude mrtvý, brzy čteme o jiných, jiných evangéliích, že dopadne špatně. Jak Ježíš to také říkal na jiném místě, ale Ježíš ví o tom, Ježíš ho posílá. Ježíš chce porazit zlo. Ježíš nakonec zlo porazí, zvítězí, zemře a je zkříšen. A to zase víme my. My, kteří si uvědomujeme, že zlo v nás bytlí, že jsme hřišnici, že dnes padáme. vpadáme. Ale nás jedna věc liší od té situaci tehdy. Jidaš odchází a byla noc. My čelíme stejnému pokušení, my máme stejnou dispozici jako jídář. Jsme všemu schopni lidi. Ale Ježíš nám dá možnost bojovat s diáblem a žádný nemusíme, se Satana mít strach. Totiž, když spadáme, Ježíš nás neposilá pryč. A také u svého stolu nás pochosti, jako ti, kdo se k němu smutný vrátíme. Ano, jsme smutný z toho, čemu jsme schopní a z čeho jsme neschopní. Máme důvod k tomu, máme důvod se k Ježíšovi vrátit, ale není už noc, protože uprostřed postny doby je den zkříšený. Amen. Děkujeme Tě všemohoucí Otře a oslavujme Tě skrze Krista našeho Pána. Neboť on je ten jediný, který na sebe vzal smrt za nás a za všechny, abychom nezahynuli ve smrti. On je ten jediný, který zemřel za nás, za všechny, abychom u tebe žili na věky. Proto, Anděli, chválí tvou slávu, klání se ti mocné síly a zbázní k tobě hledí všechny mocnosti. Tebe oslavuje všechny nebeské síly jediným jasnotem. S nimi spojíme i my naše hlasy a vyznáváme bez přestání. Chlátom, chlátom, chlátom. Za vykoupení, který pro nás vykonal na kříži. Prosíme, tě sešli na nás, svatého ducha, posvědal ono v nás, na těli i na duši, abychom pod podobou tohoto chleba a vína přijali k tvé spáse, k tělo a krev Ježíše Krista. Když konáme to, co nám On přikázal. Náš Pán Ježíš Kristus v noci, kdy byl vzal chleb, Vzdá díky a rámaní a dává svým účenkom se slovy. Vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Podobně v zápovědče, také je kalich. Vzdá díky a dává jim jej se slovy. Vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová slova v mé krvi, které se za vás vylévá na odpuštění hřík. Kdykoliv pijete, to na bohu památku. Proto si nebestě vše připomínáme tvého Syna, oslavujme jeho stříšení a nadostoupení. A tu v jeho vládu nad světem. Prosíme tě, jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo, jsou jedním tělem v Kristu jak slomaří svůj církev ze všech končí země a dejavího spolu se všemi věřícimi slavili věčnou hostinu radosti věhu královský. Spojí naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu všech no a míst, Spojí je s neustálou přímlovu našeho velekněze, dokud nepřijde jako vítěz a pán všeho. Oh children stává vždycky slávý. Pozdravne se navzájem. Pozdravujeme pokoje. Sám duch pokoje. Nechť vás celé posvětí a zachová našeho ducha duši, tělo bez průvazů a důvod. Do příchodu našeho Páne Ježíši Krista. Pán Ježíši. A vy bylí, že v pokoji. Amen. Pane Ježíši Kriste, z bohatství své lásky si nám daroval tuto svátost. Prosíme tě, dej, aby své bratry a sestry milovali tak, jako jsi ty miloval nás. Nebo ty s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na mě. jsi prošel i, i naším životem. Znáš nás lépe než my sebe. Víš dobře, že sami sebe přecenujeme. Myslíme se, že to, co se stane jiným, se nám stát nemůže ti, že i v nás bytlí zlo, zlé myšlenky, zlé z zlé skromy. Ale volá tak, tobě, to je, aby nás z toho vyvedl. Jsme v pokušení, že co nám zdá, že pomeškáme stále něco v životě. Jsme v pokušení si uzavřít utrpení, uči utrpení, džliš, si uzavřít uči strachu a beznadě a už jít dál, přejít k zlému vědomění, že s tím nemáme nic společného. A prosíme tě, pane, dej, abychom měli otevřené srdce, abychom soucitili s druhými, abychom plakali v tu chvíli, když je to kláčení. A abychom čekali pomoc od tebe. A jsme v pokoušení, bože se stane hostejni, už neangažovací. hodit za vlastními cíli. Upevnu pane naše společenství. S tím, kdo jsou na blízky, těmi, kdo jsou daleci. Ty jsi zastal nás, ty jsi stál naším bratrem. Tak ať se staneme a osvědčujeme jako sourozenci. A pane, jsme pokoušeli zapomínat na to, co všechno vděčíme tobě. době. A chlubíme se, že se tam můžeme sami, že jak jsme stateční a schopní. Teď, abychom hledali to, co opravdu pomůže v životu, abychom to hledali u tebe, abychom se všímali, jak nás obklopuješ a jak nám jdeš napřed na cestě života. Buď s námi v tomto novém týdnu. Buď s námi v tomto období poslým, abychom se všímali to, co není v pořádku, co je smutný a co je zlé, abychom v tom všem zoufali. Ale každý den byli posílený tou láskou, pou starostí a svou přítomností. Tobě bude sláva a vláda v tomto světě mějí i navždy. Amen. Kusíšte slova apostola Pavla z druhého listu koruncky. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost boží nepřijímali na drázdno, vždyť je psáno, v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem tě přispěl na pomoc. Ale nyní je čas příhodný, nyní je den spás. Požehnej vám Hospodin a ostříhej vás, osvět hospodin Tváskou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin Tváskou k vám a dej vám pokoj.